Ezt Let's fogjuk folytatni. Let's open our Bibles at the, the book of Ezra, chapter 5. Hát a múlt héten megnéztük azt, hogy a hogyan indult el lelkesen a templomnak az építése. És azonnal láttuk azt, hogy Isten munkáját az ellenség egyből meg akarta fékezni. És a samáriaiak egyből elkezdtek egyezkedni és igyekeztek valami szövetséget kötni Isten népével, mint kiderült gonosz szántékkal. And the people of Samaria started to uh, uh, they were seeking to uh, enter into alliance with the nation of God but their intention was evil. És mikor elutasították ezt az Izraeliek nagyon bölcsen, mert az Úrra figyeltek, uh, igyekeztek megkötni a kezüket a munkában. Samaria tried to uh, hinder their work. A négyes versben azt olvastuk a múlt héten, hogy megpróbálták legyengíteni a kezüket, megkötni a kezüket. És utána megpróbálták elrettenteni az izraelieket, hogy nehogy Istenhez közel és nehogy Isten munkáját csinálják. And then, they try to discourage them, uh, in order to stop them to draw closer to the Lord, and start uh, the work of God. Sőt még szakembereket, tanácsosokat is felbéreltek, hogy azt mondják Isten embereinek, hogy ne közelegyenek Istenhez és hagyják abba ezt az egész építkezést. What's more, they even hired counselors who would tell uh, the God of uh, the people of God not to start to uh, do the work and just uh, stop working the temple. Egyszerűen az volt a céljuk, hogy semmivé tegyék azt, amit Isten helyre akart állítani az emberekben. Az ellenség ugyanúgy működik a mai nap is. The adversary does, works the same way today. Ugyanúgy megpróbál minket távol tartani Istentől. És megpróbálja lefagyasztani Isten munkáját. Mi and he tries to freeze the work of God in us. És megpróbál mindent megtenni, hogy legyengítse, a kezedet, hogy megkötözzön és hogy elbátortalanítson. everything discourage És a 24-es versben olvastuk is, hogy bizony Darius királyig szünetelt is a munka. And in verse 24 we read that the work stopped uh, until the days of Darius. Nem arról robot szó, hogy ezek az emberek nagyon akartak volna dolgozni, de valami külső dolog meggátolta őket, hanem egyszerűen ők sem akarták már csinálni. Mi történt? Egyszerűen elhitték azt, amit az ellenség suttogott neki, tanácsolt nekik és hittek az ellenség munkájának. Akkor állt le a munka, amikor az emberek elhitték azt, amit a sátán suttogat nekik. Senki nem tagadja azt, hogy ellenállás volt, senki nem tagadja azt, hogy nehézség volt, hogy elbátortalanítás volt, de csak akkor állt meg a munka, amikor elhitték az ellenségnek. Uh, no one said there was no resistance, no one said it wasn't difficult, but the work uh, only stopped at the very moment when they started to believe the enemy. Ez a mai nap is ugyanígy van. Isten munkája az, hogy bennünket magához közel von. Szeretné az, hogy közelebb kerüljünk hozzá. closer Az ellenség mindenféle dolgot bedob, hogy ne hozzá. And the adversary tries every single thing in order for you not to draw closer to the Lord. És hogy ne nevegyél részt isten munkájába, hogy mások megismerjék az urat az ő szeetetét. And he tries everything just to hinder you from uh, uh, being partakers of the work of God and sharing the love of God with others. És abba a pillanatban, amikor te elhiszed ezt az ellenségnek, hogy igen megállíthat, igen visszatathat megis történik. And at the very moment when you start to believe the enemy that yes he can stop you then it happens. A probléma nem az volt, hogy olyam nagy külső körülmények voltak, amik nem engedték az előrehaladást, hanem a probléma volt, hogy az Izraeliek nem akartak előrehaladni. The problem wasn't the, all the outside outward circumstances, things which uh, hinder them from work, but the real problem was uh, their heart, they did not want to continue the work. De Isten nem fogja abba hagyni a munkát, nem fogja feladni. But God won't stop doing the work, He ő, won't give up. Ő szeret bennünket, Ő kegyelmes, ő akarja bennünk végezni a munkát. Éppen ezért Isten profétákat küldött Izrael népéhez, hogy egy kicsit megrázza őket. hogy eló, térjetek már magatokhoz, nem az ellenségre, hanem rám kell hallgatni. Olyan sokszor nagy segítséget jelent nekünk az, amikor valaki egy kicsit elén tart egy tükröt, vagy rámutat a valóságra, és egy kicsit elgondolkozunk, hogy ja tényleg, tényleg nem arról van szó. It's a great help, and sometimes people just kind of uh, hold a mirror uh, to our face and shows us that yes, yes, it's not about us, uh, we should, start, we should uh, keep doing the work. Az egyes versetől ötösfejezet első versétől a másodikig olvassuk. Verses one and two. És profétáltak a proféták, Aggeus a proféta, és Zakariás az iddó fia a zsidóknak akik voltak Júdában és Jeruzsálemben, szólva nekik az Izrael istenének nevében. És akkor fölkeltek Zerub, Zorobábel, a Seálti fia, és Jésú, a Josádák fia, és hozzákezdtek Isten háza építéséhez, amely Jeruzsálemben van, és velük voltak az Isten prófétái támogatva őkkel. Peti, most kinyitod ezt a valamit? Igen, na... Ezt azért hoztam, mert egy kicsit bonyolult az idővonal, úgyhogy nézzük meg, hogy mi is történt. Haggeus volt az, aki először szólt a népnek, mikor leálltak a munkával. De nézzük meg, hogy miről van itt szó. Tehát a templom újjáépítése úgy kezdődött, hogy először volt egy... Uh, elrendelés, az Esdrás 1 2, ben találjuk meg ezt. So the reconstruction of the temple started with a decree in Ezra 1-2-4. Uh, Igen, és ez időszámításunk előtt 538 38 ban volt. And this was in 538 before Christ. Igen, és ez nem volt más, mint Círus királynak a rendelete, hogy építsék újra a templomot. And this was a decree from King Cyrus. Aztán Két évvel később el is kezdték a munkát. Two years later they started to work. Önermeincs hatban az Ezra 3:8-ban meg tudjuk, hogy elindult a templom építés, letették az alapkövet. In 536 from Ezra 3:8 we know that they laid the foundations. Utána pedig két évig folyt a munka, ezt meg tudjuk az Ezra 4:4-ös és 24-es versekből. És uh, utána pedig az samáriaiak sikeresen leállították a templomépítést 15 évre. És uh, az 12 ből meg a Haggaius 12 ből meg tudjuk azt, hogy újra indult a templomépítés most olvastuk. And then uh, in uh, 520 they started to build the temple again and we know this from the book of Ezra and Haggai. Tak 16 évig állt a templom építésén. So there was no building of the temple for 16 years. Ez egy óriási dolog, már 16 éven keresztül az emberek elhitték azt, amit az ellenség suttogott, és nem biztak Istenben. This is a radical because this means that for 16 years people believed the words of the, enemy and they didn't trust the Lord. És a 16. év után volt az, hogy Hajaús eljött és profétált az embereknek, hogy kezdjék újra a templom építést. And after 16 years uh, Haggai came and prophesied, uh, to the nation of Israel so that they should start the work again. És akkor tényleg el is hitték az Úr szavát és elkezdték újra építeni a templomot. And then they believed the word of God and they started to build the temple again. Ezt olvastuk itt a kettes versben. This is what we just read in verse two. És a hatos versben fogjuk olvasni, hogy négy évvel később is fejezték a templom építését, tehát valóban... Uh, megépült a második templom. And then in the verse 6. Of... 6. fejezet 15. And in chapter 6 we will read that after four years they actually finished building the temple. so after this the temple was completed the second temple. 16 éven keresztül, ebbe a 16 éven türelmes volt. We 16 éven keresztül a szeretetére nem reagáltak úgy az emberek, hogy újra kezdték volna. Ezért elküldte Haggaius prófétát, hogy prófétáljon és rajta keresztül szólt az embereknek. Through to to the volt a showméson. Show. De látjátok azt, hogy milyen kegyelmes volt Isten, hogy 16. év után szólt, és nem azt mondta az embereknek, hogy na, nem figyeltek rám, akkor csomagoljatok, menjetek vissza Babilonban. Do you see how gracious God was that after 16 years uh, he sent Haggai instead of telling the people that okay, you didn't listen to me, just pack up your stuff and go back to Babylon"? Én sokszor elfáradok abban, amikor ötödjére kell valamit mondani a gyerekeimnek. I'm many times I got tired when I have to five times to my kids. Vajon Isten mennyiszer ismételte ezt a 16 éven keresztül? How many times must have God this through 16 years? De nekem nagyon tetszik az, hogy Haggeus prófétán keresztül szólt, ez a név, hogy Haggeus azt jelenti, hogy Isten ünnepel. But I really like that he chose to speak through Haggai. The name Haggai means the feast of God. És ez egy igazi ünnep volt, amikor végre Istennek a nép legyőzte a sátán hazugságát, és nem neki hit, hanem Istenben kezdett el bízni. And truly it was a feast. It was a real celebration when finally the nation of God believed no longer the enemy but started to believe God. Haggai prófétának a fő üzenetét az 1. fejezet 2-es és 10-es vers között találjátok meg. The main message of Haggai you can find in chapter 1 verse is 1 uh, to 10. és itt ebben a fő üzenet az hogy a legnagyobb probléma az emberekkel a hozzáállásuk volt. his main message is that the, the biggest problem with uh, people was their um, attitude. A legf legfontosabb dolog, amiért Haggeus megfette a népet, az a szívük állapota, a hozzáállásuk volt. Az ellenség különféle támadásaira kezdték elhinni, hogy a templom újraépítése nem is olyan nagy dolog. Because of all the attacks from the enemy, they started to believe that rebuilding the temple is not a big thing. és elkezdtek ilyen szellemi maszlaggot, ráhúzni erre, a hazugságra és azt kezdték el mondani jó oh, még nem jött el a templom építésének az ideje.: So they started to come up with all kinds of spiritual excuses and they just uh, kept saying that oh, it's not time yet. Ugye, um... Igazság szerint a templom építését nem nagyon tagadhatták, mert azt tudták, hogy az úr akarja, hogy újraépítsék, de az időzítésre ráhúzhatták azt, hogy jó, még biztos nincs itt az ideje. They couldn't really deny the fact of building the temple because they knew it was from the Lord, But as for timing, they, for the timing they could actually come up with certain excuses.: És igaz, hogy az ellenség ellenárásáról nem tehettek, de arról tehettek, hogy hogyan gondolkodtak az életükről. Mert amit engedtek az az, hogy az ellenségnek engedtek, engedték, hogy a figyelmüket elfordítsák istenről, és az ő munkájáról. Because they simply let the enemy to uh, draw their attention from the work of God. És Ez egyébként az ellenségnek mindig a célja az életünkben mai nap is. And even today this is módon azt próbálja elérni, hogy a figyelmedet elvegye arról, hogy Isten mit akar benne csinálni, meg rajtad keresztül. Kind of, uh, ways, he, to, uh, attention from the things God wants to work in your uh, life and the things god wants to do through you. És ami történt, az az volt, hogy a központból kikerült Krisztus, és saját maguk élete lett fontosabb Istennél. And what happened here was that uh, Christ was no longer in the center, but their very own lives became the center. Az igazi probléma az volt, hogy a fontosság sorrend megváltozott az életükben. The real problem was that the priorities changed in their lives. Úgy az életüket, mint az lenne a legfontosabb, hogy most egy jó kényelmes életem legyen. És csak másodlagos dolog az, hogy az Urat imádjuk meg az úr munkája is haladjon. And uh, continuing the work of God and worshiping God uh, was something they put uh, only to the second place. Az első helyről lekerült, ez a legfontosabb dolog. It was no longer in the first place. És nem az volt a legfontosabb, hogy engem Isten arra teremtett, hogy vele legyek. Uh, The fact that God created me to be with Him was no longer the very first uh, thing in their lives. Nem az volt a legelső dolog, hogy Istennel időt tölt, csak jobban megismerjem ezt a szerelmes kapcsolatot, téméjütt sem. Spending time with God, getting uh, to know Him even more, and just deepen my deepen my uh, intimate relationship with Him was no longer the most important thing. Nem ez volt a legelső, és ezért erre nem is áldoztak, időt se, energiát se, annyit mint a saját életük építésére. It was no longer the first thing, so they didn't invest as much time or energy into this. They, they rather invested into building their very own lives. És, és Haggeus jött és azt mondta, hogy nem lenne szabad nyugodnotok addig, amíg Istenhez való közeledésetek és Isten munkája nincs olyan helyzetben, mint a saját életetek. So Gaia came and told them that you shouldn't rest until uh, you are not close to God again and until you, the work of God is not restored in your life. Mennyi időt, mennyi energiát áldozol arra, hogy legyen egy jó földi életed itt. How much energy and time do you invest in having a nice convenient life here? Matt úr azt üzente, hogy ugyanannyit, legalább ugyanannyit fektes be abba, hogy Isten fele közeleggé és Isten munkáját végez. The message was that you should invest the same amount of, of time and energy in, into doing God's work. úgy is élhetünk, hogy mondjuk naponta 10 perc az a többi az And the, we Christians actually can live uh, the way like only having uh, akkor ha így éled az életed, akkor a fontossági rendben az Úr van elő. If you live your Úram, de neked adtam a legfontosabb 10 percet. Maybe you said that uh, Lord, I gave you the most important 10 minutes. Maybe. De azt a maradék 23 óra 50 percet is úgy kellene beosztani, hogy az úrnak a gyersőbbséget mindenben. But uh, you should actually uh, spend the rest of the day, the 23 hours and 50 minutes, that uh, he would be the priority. Tudom, sokszor keresztényként úgy él az ember, hogy most 8 or 4 keresztény vagyok, utána 4-7 megélem az életemet. Many Christians live. Uh, Christian life only from 8 to 4 and then from four to seven they just live their own lives. Most csak mondtam egy számadatot lehet, hogy fordítva van. De ne, nem erről van Don't szó, szó hanem it. inkább arról van szó, hogy kereszténynek lenni meg hogy az Úr az első az életemben, ez mindenbe ott kell hogy legyen, akkor is amikor azért dolgozok hogy a gázszámlát ki tudjam fizetni. Point is, if I'm Christian and if uh, God is the first in my life, then it should be this way all day, even when I work to be able to pay my bills. És minden bolygón kell hogy legyen az úr első helyem. The Lord has to be in the first place in everything. És a Hageus egy-négy oldal szól is a prófétáról, hogy gondolkodjatok már egy kicsit. And in Haggai 1, uh, verse 4 and 5, he says that. Stop and consider things a little bit. de mégis, lennél mint semmi nem maradna meg benned. You keep working, you work hard, yet uh, your pocket seems to have a hole. You who don't have anything. És ez azért van, mert nem az úr az első az életedben. And this is because the Lord is not the first in your life. És it. Isten utána azt mondja, hogy gondolkodjatok, én arra hívtalak titeket, hogy építsetek, építsétek föl a templomot, vegyetek részt az én munkámban. És ott konkrétan azt mondja a keresztül, hogy fogjátok meg a téglát meg a kalapácsot és építsetek. And the uh, through Hagar, he says that uh, go get a uh, hold of the brick and get the hammer and start building olyan könnyű Isten munkájába részt venni, azzal a mondattal, hogy majd imádkozom, érte? The akkor, hogyha még imádkozni se imádkozol, érte, csak mondtad, hogy hagyjanak békén especially if you don't even pray uh, for things you just tell this, uh, to people to leave you alone. ez ez ilyen keresztény védekező mechanizmus testelesen megtanuljuk this is a christian defense mechanism what we learn and it's a pretty carnal I will pray for you. hív minket hogy a munkája haladjon hogy hogy csináljuk. But, uh, in order to uh, move forward with the work of god he calls us to actually do it igen arra hív hogy imádságban csináljuk az ő munkáját uh, work uh, do his work and uh, pray ja és uh, sokszor tenni kell azért hogy Isten munkája bennünk növekedjen és mások életében and many times we have to do in order god's work to growing our lives and in others lives ezt Hagios elmondta nekik, és teljesen megrázta az embereket. Átgondolták az életüket. És úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a hozzáállásukat és Isten teszik az első helyre. Uh, Ez egy nagyon bölcs döntés volt, mert Isten azonnal megáldotta őket. This is a very wise decision because God blessed them right away. Aztán azt is mondja az Eesve, hogy Zakariás is szólt hozzájuk. Enm verse 1 says that even spoke to them. A Zakariás neve is már proféci azt, mondja, hogy isten emlékszik, ő nem felejt. a Csak azért, mert te elfelejtetted isten célját az életedben, ő nem el. Just because you forgot the purpose of God in your life, he didn't. Ő a helyreállítás Istene, és Ő azt a munkát, amit benned el akar végezni, ezt Ő el akarja végezni, és erre emlékszik minden pillanatban. És is the, the uh, Zakariásnak a munkássága az volt, hogy az embereket emlékeztesse arra, hogy Isten mennyire szereti őket. És hogy Istennek nem csak az a templom fontos, hanem ugyanolyan fontos. Sőt, fontosabb az, hogy az emberi szívek hozzá közeledjenek. And God doesn't only care about the temple but what's most import, more important for him is that people would uh, draw close to him. Zakariás folyamatosan arra mutatott, hogy a Messiás, a Messiásra néztek, az eljövendő megváltóra néztek. És a Zakariás rengeteg olyan dolgot olvasunk, ami majd a jövőben lesz. we read Zechariah we read about many things, uh, Uh, about to in the És Isten állandóan emlékeztetni akarta az embereket arra, hogy gondoljanak bele arra, abba, amit ő majd fog tenni a jövőben. És ez nagyon fontos, mert ha nem tudjuk, hogy Isten mit akar elvégezni, hova víz bennünket, akkor nem tudjuk az vezető utat. And this is very important because unless we know where God wants to take us, unless we know what God wants to do in our lives, we won't know the way to get there. És nehezen tudjuk elfogadni azt, hogy az Úr valóban itt van most velünk és valamit csinál bennünk és rajtunk keresztül, és ezt úgy teszi, hogy az a végcél kialakuljon. And it's sometimes it's very difficult to understand that God is here with us now in the present and things he does and works out in our lives, everything uh, happens in order to accomplish his goal in the future. A I think many times we lose our divine vision. Azt, hogy hova we for many times we for, uh, forget where we go, where are we going. Elfelejtjük azt, hogy Isten egy nap magához vesz minket, nem lesz bűn jelenlétese az életünkben, szabadon imádhatjuk, dicsérhetjük őt. Sokszor elfelejtjük azt, hogy lesz majd egy nap, amikor minden fájdalom és könny eltörölteténk. Many times we forget that one day all our wipes and all our tears and pain will be wiped away. Mar feltégyük azt, hogy végre megélhetjük majd azt, amire Isten teremtett minket. And we seem to forget that one day we can really live the way God created us to live. Ugye egy nap teljes dicsőséget fogjuk látni az úrnak számító számban. One day we will see the full glory of God face to face. És nem lesz semmi nyomorúság. And there will be no misery. Én alig várom ezt a napot. I can't wait to, for this day to come. És olyan sokszor akarok a mennyre gondolni. And I want to think of heaven so many times. És úgy akarok élni, hogy én mennyi állampolgár vagyok, csak most éppen kitküldetésben vagyok itt ezen a lerobbant világon. And I live the way that I am a heavenly citizen and I'm just on a field trip in this uh, Az egyik barátom. World. Az egyik barátom egy barátom csehelt egy név egy és rájött, hogy nagykövet. One of my friend made a business card and he put ambassador on it. És megkérdezték, hogy nagy- melyik országnak a nagykövetségében van? And they asked him that which country, uh, of which country are you the ambassador of? Mondta, hogy én, én mennyei uh, nagykövet vagyok. A és a és a békértetés szolgálatát végzem, Hogy a Korintusi levél mondja. Uh, és valóban do vagyunk, nagy követek vagyunk. Az azt jelenti, hogy ki vagyunk küldve, élünk valahol, de aztán megyünk haza. And a Ez egy olyan jó dolog. And it's such a great thing. sokszor az emberek azt mondják, hogy ám minek annyit gondolkozni a Mennyországon, hát most kell megélni. Túlságosan mennyei vagy erre a földre, semmit se használsz itt. semmi you're, használ az embereknek. Mondják ezt nyugodtan, de nincs igazuk. Can say this, but they are not right. Én úgy gondolom, hogy ha nincs ez a mennyei látásmódod, akkor nem ér semmit itt a Földön. Mert én azt, hogy tudom, hogy ott oda tartok és az lesz a vége, tudom azt, hogy Isten most engem arra készít. Because by knowing that this is where I go to and that, that will be the end, I know that God is preparing me for, for that end and goal right now. mivel tudom, hogy isten azt el akarja végezni énben ezért tudom hogy a mai nap dolgozik azon, hogy közelebb legyek ahhoz knowing that uh, this is what God wants to accomplish in my life, uh, it helps me to understand that even today God is working. Uh, On this goal. És ez egy biztonságot ad nekem, hogy itt van velem, most is csinálja ezt a munkát. És Zakariás pontosan ezt tette. And this is exactly what did. Emlékeztette az embereket, hogy az Úr csinálja ezt, ezt fogja elérni, ezért most Isten veled van, és már most munkálkodik benned és rajtad keresztül. And, and, and Ezzel szerintetek the az Izraeliet látás módja. Do you think that this set the perspective of the Israelites, right? Persze, hogy igen. Egyből el is kezdték a munkát. A proféták tehát segítettek abban, hogy helyreállítsák a helyes fontossági sorrendet az emberek az életükben. És segítettek abban, hogy a figyelmük is a helyes irányba tekintsen and they have them that their attention would also uh, face into the right direction azért túljut erővel tudtak tovább menni therefore they uh, could go on with the work with a renewed strength a tovább szukaketteslésbe hogy ők a próféták is beáltak a munkába és ott voltak és csinálták. In verse 2 we read that even the prophets uh, picked up the work and just started to do it. 3 to 5. Azt továbbá hogy abban az időben jött hozzájuk Tattenai fojóbizemtúliháj tartó és Setárbózai és társaik, És így szóltak nekik: Ki adott nektek szabadságot, hogy a házat építsétek, kövfalat készítsetek? Ekkor megmondták nekik így módon, akik a férfiak, hogy kik a férfiak név szerint, akik az épületet építették. És az ő Istenük szeme volt a zsidókon, a zsidók véneim, hogy nem akadályozzák meg őket az építésben, míg az ügy, Dárius elébe jut, és mikor is levélben fognak felelni a dologra nézve. Látjuk azt, hogy megérkezett egy szereplő Tattenai, ő volt a kormányzó. So we see a new volt az egész Eufrátesen túli vidéknek a kormányzója a perzsa király ki, neki dolgozott. King, És a van egy babiloniai régészeti lelet ahol konkrétan mint az Eufrátes folyón, Túli terület fő, tart, fő kormányzójának nevezik ezt az embert, tette uh, És látjuk azt, hogy jönnek és megkérdőjelezik Isten munkáját. Ahogy elkezdték építeni a templomot, azonnal jöttek és megkérdezték, hogy mi jogon építitek ezt. As soon as they started to build a temple they came and they asked them uh, why are you building the temple És Isten mindig ezt csinálja uh, Isten munkájára mindig ez a jellemző And uh, this is very typical uh, for the work of God Amikor valami új indul amikor valamit Isten indít azonnal ott az ellenség hogy megakadályozza When uh, God starts a new work the adversary uh, Right voltál már úgy, hogy uh, Istenhez újonnan odafordultál, és uh, Istennel rendbe jött újonnan a kapcsolatod, és tiszta örömmámorban húztál, dicsőség felhőben, és a következő pillanatban valami oda, valami oda került, hogy meggátolja ezt az örömet, ezt a munkát. Has it ever happened to you that you just restored your relationship with God and there you are happy and you're just really joyful about it and then right at the very moment the enemy is there trying to hinder in this work Hit van újraépült a zsidó kapcsolat a Istennal. We see the relationship of the Jewish people to be restored. Úgyanann visszafordultak hozzá. They, uh, again to the Lord. és azonnal van aki megkérdőjelezze ezt a munkát And és right hogy próba alá, uh, vigye. And right away is there questioning their work. most Tattanai azért mégse volt olyan mint a Samáriaiak, akik nagyon gonosz szándékúak voltak. But wasn't as evil as the people of Samaria. Ő nem előre megfontolt gonosz szándékból tette fel ezt a kérdést. His uh, intention was not uh, evil. Egyszerűen úgy gondolta, hogy neki ez a dolga. He this was his job to ask this Ő volt a kormányzó, látta, hogy valami történik, és megkérdőjelezte, hogy van erre engedélyetek, vagy hogy valami ilyesmi. He was the governor, he saw something was happening, so he just simply asked the question, if you have the permission to build a temple. Úgyhogy, amikor Isten munkáját, vagy az Istenhez való közeledésedet valami gátolja, nem ne gondolt azt, hogy feltétlenül még gonosság fűti ezt. So if uh, the work of God is hindered by some, by something, don't uh, start to think right away that it must be something evil behind it. Vannak akik úgy érzik, hogy kötelességük ezt megtenni. Van, aki úgy gondolja, hogy neki ez a feladata, ez a megbízása. És látjuk a zsidók hozzáállását a négyes versből, hogy teljesen közreműködőek voltak, nem akarták tönkretenni, nem akartak szembeszállni a király tekintélyével. And in verse 4 we see the attitude of the Jews that they were uh, fully cooperative they didn't want to rebel against the king név azoknak a férfiaknak a nevét akik az építkezésbe részt vettek Nem akartak lázadni Elismerték, hogy most a király a persa király. They didn't want to rebel. módnak, hozzáállásnak az lett az eredménye az ötös vásból, hogy ötösh versben Isten szeme volt rajtuk. And look what the result of their attitude was in verse 5, But the eye of their God was upon the elders. Isten áldása volt rajtuk. Az ige azt mondja, hogy mi Isten szeme fénye vagyunk. The Bible tells that we are the apple of, uh, God's eye. És ez egy nagyon jó hasonlat, mert az egyik legérzékenyebb reflex, a szervezetből, az pont a pupilla reflex pupil. És uh, ahogy egy picivel több fény van, azonnal összehúzódik a, a pupillát, hogy ne, ne bántsa a szemet. And as soon as uh, there is more light the pupil shrinks. És uh, Isten így vigyáz ránk. Azonnal reagál, azonnal vigyáz, azonnal úf és véd bennünket. And that's how God takes care of us. He, he surrounds us right away. Nincs az a támadás, nincs ez a romboló hatás, ami, ami minket hatásosan tönkretehetne. There is no such attack which could uh, actually destroy us és az Úr azt mondta, hogy rajtam van a ti szemetek, ti vagytok az én szemem fényem. So és, és az Úr biztosította őket, hogy ez a munka, ez az Istenhez való közeledés ne álljon le. So the Lord just uh, them in order this, uh, work not to stop. És uh, meg is engedte ez a tattenei, hogy uh, Tattenai, hogy tovább folyjon a munka. So that and I let them continue the building. Egészen addig, míg Darius nem kerül az egész ügy. Until uh, this whole case is before uh, Darius. És egészen addig, amíg választ nem kapna. Until they don't receive a uh, reply from the king. nem nagy segítség volt, mert akkoriban elég lassú volt a posta. I think this was a great help because the post office worked pretty slow that way but then So by the time the case actually reaches Darius the temple is built. De Dehogyha nagyon gyors és a posta még mindig van bőven idő arra hogy imátkozzanak, hogy az ur Darius szívet úgy vezesse hogy engedje ezt a munkát. But even if if the post uh, goes very fast they still have time to pray that uh, God would uh, Let Darius to allow the work. mi tudjuk azt, hogy ez a munka folytatódhatott. A hetes verstől a tizenhetes versig, tehát a fejezet végéig Tatanainak a levelét olvassuk. Ezt olvassátok el otthon, read this at home. és nézzétek meg, hogy semmi előítélet nincs benne. And just see that there is no uh, prejudice in it at all. És ezt megtanulhatjuk Tatnai tol, ő nem volt istenfélű ember, de megtanulhatjuk, hogy ne legyen bennünk előítélet. And we can learn this from Tatnai who was who wasn't actually Christian not to have prejudice. olyan könnyű úgy viselkedni, hogy előítéletek vannak bennünk. It's so easy to uh, behave uh, having prejudice. Hát az előítélet ugye az uh, arról szól, hogy uh, azt gondolunk másról, hogy ő gondol valamit vagy uh, valaki valamilyen. Ez az, hogy az előítélet a feltételezésről szól. Is about hogy ő biztos olyan, hogy? Uh, vagy biztos, hogy úgy fog viselkedni, hogy sure Az annyi minden tönkretesz. This ruins many things. Ez teljesen az ellenségnek az eszköze. Miért kellene bárkiről is a rosszat feltételezni? Why would assume the worst thing about anyone? Az 1. you 13 azt mondja a szeretetről, az isteni szeretetről, hogy ő a jót feltételezi, nem a rosszat. 1 Corinthians 13 says about uh, God's love that it ähm Pontosan ugye mondik, hogy a lényeg az, hogy a jót értékeli. So it says that God's love believes Believes good or assumes good things. Mert van az, hogy mondjuk, ha hívsz valakit háromszor és nem hív vissza, az első gondolatod az, hogy miért nem hív vissza. Why does it happen this way if you call someone three times and the person doesn't uh, call you back you start asking questions why doesn't he or she calls me back Nem a jót feltételezed, hogy oh, biztos szegénynek lemerült a telefonja, biztos nincs pénze, biztos ja, elhagyta a szegény lehet a telefonját. Ez you... miért nem feltételezed? Why don't you assume that oh I'm sure he doesn't have his uh, he or she doesn't have uh, he her phone on her, or maybe her battery is low, or just lost her phone. Why don't you assume this right away? Talán azért, mert tesz esetek távírni embereket. Maybe because you don't return calls either. Aztották mondani, hogy minneki indul ki nem. <tos> so, people say that uh, you assume the same thing about others, what you would do. Nagyon jó. De pont erről van szó, hogy miért van az, hogy mindig a rosszat akarjuk feltételezni a másikról. So why do we want to assume the worst thing about the other? Isten Isteni szeretet az pont az ellenkezőjét mondja. God's talks about the opposite. Hogy a jót feltételezni. To assume the good things. It semmi rosszat nem feltételezett a zsidókról. Egyszerűen csak kéri a királyt, hogy nézzenek, utána, hogy tényleg Círus király kiadott egy ilyen parancsolatot. He simply asked the king, uh, has uh, King Cyrus really issued such a decree? Ez egy olyan nagy példája annak, hogy hogyan lehet Isten szíve szerint gondolkodni másokról. It's a great example how we can uh, think about others according to God's love. Úgyhogy itt van a nagy megújulás Izraelben. 16 éve, 16 év után végre újra először. És végre újra Istenhez fordulnak az emberek. Azonnal megkérdőjeleződik ennek a valódisága. The reality of their uh, return gets questions right away. De még se hissnék többet a hazugságnak, hanem Istenbe bíznak. Yeah, they don't believe the lies anymore, but they trust God. A kérdés az az, hogy mi hogyan gondolkodunk a saját életünkről. The question is how do we think of our own lives? Hogyan gondolkodsz arról, amit Isten bennünkt véghez vagy rajtat keresztül akar véghezni? How do you think about the things God does in your life or the things he wants to do through you? Projekt az ő ígéreteiből, ő, hogy vagy pedig mindenki mások a ukságában. Do you trust his words, his his word, his promises or do you believe others lies? És mersz hinni Ön benne? And uh, do you dare trust in him? Én hát, tudod da -e hinni azt, hogy Jézus Krisztus minden bűnödért meghalt a keresztfén. Can you actually believe that Jesus Christ died for your every sin on the cross? És hogy ő minden jogos ellemet való ítéletet kifize helyette.: And He paid uh, every rightful judgment for you. És hogy ez az egyetlen módja annak, hogy istenhez közelkerülje és, hogy végre élt azt, amit isten neked perveze.: And this is the only way to get closer to God and finally live the way He planned for you to live. És abba lehet hagyni a mutogatást a körülményekre. And you can stop fingerpointing to the fogást annyit keresünk, amennyit akarunk. Because uh, it's very easy to find excuses. Az igazi kérdés az az, hogy te akarod-e. The real question is do you want it? Te akarod-e Istent? Vágysz Isténre? Akarsz vele lenni? Akarod-e azt megélni, amit eltervezett az életedben? Do you want God? Do you want to be with him? Do you desire to be with him? And do you want to do the things he planned for your life? Ha igen, ennőre ott van és átvis mindenen is és segít és ehez a célhoz is közel. If you do, he is right there and he will take you through everything and he will take you close to this goal. Ha ebben sem hiszel, hogy Krisztus meghaltott a bűneidért, akkor még mindig a bűneidben vagy. If you don't believe that Christ died for your sins, then you are still in sin. És akkor neked kell majd számotadni minden egyes bűnödről. And you will be uh, accountable és for az, all your sins. És a még mindig rajtad van. And is still upon you. De Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy megmentsen ez a ítélet alól, nem but, azért, hogy elítéljen. Azt mondta János három, hogy az emberek saját magukat elítélik a cselekedeteikkel, nem kell őket ítélgetni. In John 3 he said that people judge themselves for their actions and uh, there is no need for further judgment. Amiből viszont meg kell menteni öket az pont ez a szív, ez a hozzáállás. But the very thing they need to get saved from is this heart, this attitude. Csús egyetú Krisztus vérén keresztül látséges. And this is only possible through the blood of Christ. De ugye csak Krisztus vérén keresztül van erő a minden és ahhoz, hogy közeleg kerüljünk az atyához. But the same way to get closer to the Lord and just go through every single day it's only possible through the blood of Christ. Csak ezen lehet ő a legelső az életedben.: Only through this he can be a a profétáknak a szavait. I ezek a mai nap is ugyanúgy szólnak.: Because they speak even today. Kér Isten bennünket, és von Isten bennünket magához közel, mint ahogy a zsidókkal tettem. Köszönjük neked, drága Jézus, hogy a szavaid, ez a körökre valók. Thank you, dear Jesus, that your words are eternal. Köszönjük, hogy te meg nem változol. Thank you, that you don't change. Ugyanazzal a szeretettel szeretsz minket, amit bebizonyítottál ott a keresztván. Köszönjük neked, drága Úrunk, azt, hogy a szíved az hatalmas, teli van kegyelemmel. Thank you dear Lord that you have a mighty heart filled with grace. És formálni, változtatni akarsz minket. To, uh, us, És ezt a folyamatosan teszed. And you do this continuously. Köszönjük, Uram, hogyha még 16 évig is az ellenség az hallgatunk te akkor akkor and thank you lord és jössz és a szereteteddel minket és akarsz új életet adni nekünk és akarod azt hogy helyreálljon a veled való kapcsolatunk and you want to give us new life and you want to restore our relationship with you és és olyat akarsz mutatni magatból uram amit, amit nem ismertünk eddig and you want to reveal things about you lord things we have never seen before Köszönjük uram, hogy te a helyreállítás Isten vagy thank you lord that you are the god of restoration oly Isten vagy aki felépít és aki dicsőségről dicsőségre egyre inkább olyan nált ass minket mint amit te vagy Köszönjük neked, drága Jézus, hogy neked a velünk való terved, és reményteli. Thank you dear Jesus that that you have a prosperous Segíts nekünk helyreállítani az életünkbe fontosságú sorrendet help us uh, to restore the priorities in our lives és segíts nekünk ráfigyelni and help us to uh, listen to you hogy te ledjél a figyelmünk központjában that you may be in the center of our attention köszönjük meg a díós köszönjük hogy velünk vagy és erőt adsz thank you that you are with us and you give us strength amen